وتلك الايام نداولها بين الناس صدق الله العظيم تëngëruar besimtar Allahu jallaluhu namaz ne xumos kabull na e bof Kevin inshallah ne bof Allahu jallaluhu kabull çdoni jet mirë që kanë besimtarët edhe e bof të shmangur nga besimtarët çdo ide që i bëdhë shkak ata me i fundos sot një gjumat parrim normal se kemi qen parrim edhe në të kalumën po në kone fundir kër jemi adaptu kështupën adukët edhe ne veran Allahu gjëlle gjëleluhu vë gjëlle shenuhu atë drit që ne anal këtu me ashtufti nësha Allah natër e vorrit la stot inshallah allah ditre kiamet dit inshallah la yajma allah min khofayn fi qalb wahid min khofayn fi qalb wahid qala rasul allah sallallahu alayhi wasallam allah dit kshia na zemren e ni muslimoret nuk i bashkon prate hici na emer kto ozot runa i perneser inshallah në temën tonë të hapër në javën që i kaloj në lidhje me pikat qëndërorët të civilizimit të një populli, në shpjegu më javën që i kaloj në më nirë këtë përgjithshme në lidhje me disa ajetën kurani dhe disa habisën, i dha mëndimët e tonë dhe disa djetarëve, ndoshtë dhe, dhe pa javët se e kemlët, sotë në shalla dhe të vazhdoj me ajetët kurani kerim prej a jetët me të cilët kemi të bojmë në në temën tonë, për temën e cila temë ashtë interesimi qëndrori jonë i sot dje dhe nesër, si të ngritëmi. Para këtë fjalëve që i kemi vendosë me i thonë sot, për ta nënvizu, edhe principi jonë ashtë që në zdropë dhe dishka të nënvizu, për ta nënvizu sot qishë në fillim e kemi se, si këta du është ta mirësh me veti, civilizimi nuk është përgjith, i përgjithmonëshëm i askujt. Dëmë të thonë, të askushaj nuk anë cilësi e përherëshme. Këta në nënvizojë. Ka një, për me kuptu shka thamë, ma tërit, ndështë ta ma shpejt në kuptuin, ka një loj gara në atletik, dhutë me morë një teshme veti ndorë, e me li shume nga, deri me një vend dhutë me adorëzu qetrit. Kështu që në mënirë të ekipit, konsideruot kush për me mërë venin e parë. Njeni del në skej, kejt ekipi bëti pari. Ashtu ashtë ajo për regulore, e ashtë ajo i pjesët atletikës. Civilizimi ashtë muqështu, ashtë si bajraku. Civilizimi në gjanë bajraku të një popullit shumë, e merë njoni edhe bjen, e pastaj e merë tjetri, e aja është zakon me qeni ngritur, e kush të ngreje qaj i praë. Sai përkat çështjes së ngritjes civilizimit, i ndëruar i xhamat këtu, thotë nuk vin në konsiderim më njëherë, ato vin tak më vonë në konsiderim. Ngritjes onës pasurisë, onës teknologjisë, onës ndërtimit, onës zhvillimit, këto s'kan bojnë me fjalë. Këto kanë bojnë me diçka çetërsen. Këto kanë bojnë me atë se kush është më i qëndrushëm, kush është më i lëvizshëm. Kusha është ma i ditur Kusha është ma kompakt Kusha ma bashkëpunuës i mirë me qëtërin Kusha puntorë ma i modi Këto janë bazat e civilizimit E dhe ngritjes edhe zhvillimit një popullit E ku është islami këtu pra? Me këto këto Shka i përmenem I përdor a i që është musliman Me ngrit fjallën Allahu gjellë në gjellën u, Gjell -Gjell -Gjell -U Kërë edhe fiton me ta këtë bot E dhe qëtërën Kërë se të qërë të vorë e kri. Ato zhvillohen, ndërton, edhe humbin, humbin, humbin këtu në fund, humbin nahirat në esër. Fa Rasullahi me një hadis, fa ojo, oh, të ndërruan, ato që nuk janë musliman, edhe i kontribojnë kësa i bote me një gjohë të zhvillimit. Fa, illa utaimu ta ta'mëten fit dunja. Fa, ato, për nahirat si tjesit me ndoni se jetë dishka për ato, sa Allah, Rasullahi, sa të zhvillimit, sa jo sat kontriboj nit mir prej të mirave te saj bote Allah i jap i av jap nikafshat prej sa, prej prej kafshateve te saj bote i japin i gjog ksa i av jap Allah u i gjog nket bot me vorrin me naten e vorrit ju thot e juve akri keni kontribu po ave keni honger keni kontribu po ave keni ngron te ket ash krime juve jet vetem ni gjap pa ukri gjikimi pa 10 vjeçar edhe hudhja e juaj ne zarrin e xehnemit për shkak të mos besimit. E pra, zhvillim, çka janë kafjala? Zhvillim çka janë kafjala? Përfshirja e ngritjes së muslimanit, prej djepit e deri në hirjen e tij te dera e xhennetit. Prandaj, guzoim ta kuptojmë na zhvillim, un bënë një kolibe, ti bënë një makinë të mirë, ai bën një fabrikë të mirë, ai bën një shkollë të mirë, çe tribonë një spital modern, një unibon një helikopter, një unibon një ushtrim modern, e eh, ki ishte i zhvillum, pra, jo, e ka kri për derin intenzën e fundit, e ka lidh cilime dhe mbarimaj, jo, nuk e ka lidh, nuk ashtë zhvilluaj, pra, a i nuk e din praktikis qka janë bazat e zhvillimit, e kush e meriton ata, pra, e meriton, a i cili e merë bajrakun prej i dorës ati i gjira, muslimanët e kanë pas bajrakun e zhvillimit e dhe civilizimit sa ku, ato, ato, ato jo, ne, e patëm 1.500 vite më rafë prej vitit 400 prej vitit 571 në vitin 610 ka zbrit i kërëbismi na kemi filu pra në vitin 610 kemi mbaru në vitin 1.912 thako është kjo këjt rafsh 4 më qekuj këto janë 1.400 vetë E kemi majt bajraku në diturijës nëllë Bajraku në njërzijës nëllë Bajraku në vlasilëkit nëllë Bajraku në zhvillimit ekonomik nëllë Bajraku në asaj që e ka e më në shtet nëllë Bajraku në shtarak nëllë Bajraku në lirijës nëllë Nimi e 400 vitë e më rrë Kur jemi ngushtu Prej atë ditë kërë ramëna, ra bajra ku aqërtë nuk lejojnë me përmës me pas bajrak, janë gjithër ato e nëjtë në nëjtë për pjetë. Eh, kush e ka nëjtë i atë i është. Kush e ka lishu pra, a i ka humë. Kush i patë fajë. Gjahilat me i pitë ato e ka në kolaj. Qëpa dishmit me i pitë ato e ka në letë. Ato thënë kështu, po feja. Se ma letë e kejë kur se bi. Ma letë e kejë kur je gjahilë pijah jahile ka makulay bikeve derikuaj mujtët me shku larg ai e ndronin trup me prej me sakic a me nu ndronin trup ani për me prej ka rregula ku e vën edhe ku i bë nëse këto rregulla nuk i din nëse këto rregulla bosh me në madhe nuk i parcell a din çka ndodh nëse ke prej drun e din e nëse nuk e ke punu ke pun nuk e din nëse vën drunin trup edhe i mshon ku s'duhet të hal për hune E prracy sa kitën sfatën, ndoshta e ka kitën prap, po e han për hunë, e han për ballë, e lën sinin aty, e lën krahin aty. Aty e mit fëmin ton të që atu qshire për rrafë, aty e mit gruun ton, dallgjet e kanë e kanë xerrur gruun te trupi drurve. Këjt këto pun kush i bën? I bën Xahili, domethënë fetfan e ka prremë Sakic këç. Me sfatën vetë e ka prrem fetfan. Xahilia ka kollaj thotë, "E pse na muslimanët mtem këtu?" a i qetri për gjingës pika ona qetër që pëse ka gajla për e di asë për e di thot po feja në la o ti vlau i dashur 1.500 vetë kush në ngriti a që në alë që u dhe që mbotën feja e po që ajo feja që tërë ka zbrita, di ka në zbrit një është ka të qonë për petë e që tërë është ka të qonë të mrapa një një të ngritë civilizimin në alë një një të skabti ajo fejsh të kush pas ka Në pasë këmi nëru, në pasë këmi ra poshtë, qërë të kanë rritë bajrakën. Allahu gjëllë gjëllë urë kurani kërim sa, mësë që ditë në shumë, se këto janë gjithë sejë sunetët e kësa i botët. Allahu kështu e deshti. A i krioj sunetët fanë kurani kërim, wa tilke lë ejamu në davilu habejnë në nasë. Në na ajeti nishën e katër dhejtë kurani kërim, në surët Ale Emranë sa boshtin e ditëve e sjelli ai kështu thaan Kurani i Kerim boshtin e ditëve në kët botë e sjelli ai më pas ti një sahat me zinxhir më pas ti një sahat me një rrot apo më pas ti me një një pumpa apo më pas ti një kerr i cili ka mrena dhëmbët e rrumbullakët për për për për për rrotullimit e ultimit të makinës së thande e ka një dhamë të thimë. Pikejt ative dhamë dhe ka një dhamë të thimë. A isë banjshurën, vetëm të dhamë i thimë, kur të vejnë e banjshurën. Banjshurën të dhamë i thimë, se sa shplot, po ashtë interesantë. Pse silët rotë e ati, ato qërët sëgur kurës si janë, veç a i njëtë. Pse ashtë i thimë, edhe neve pra, jemi një dhamë i thimë i islamit, këto dita, e veç zhjurën me ajonë pun Po nice ne apo bojëm zhurmë. Çat zhurmë ku shpeninim më shumë po e ninë na. Na po e ninim se na zhurmë po i bojëm vetvetes. Po i bojëm zhurmë vetvetes. Po i bojëm zhurmë vetvetes me mos dashurin nga jeni i çetrit. Po e bojëm zhurmë mes vetës me shpironimin e jeni i çetrit. Po i bojëm zhurmë mes vetës me mos respektin nga jeni i çetrit. Po e bojëm zhurmë vetvetes me mos msimë dhe lezim edhe po dojmë të jemi të përparuar, po për dojmë jemi të zhvilluar, po folët për një vetë dhije, a punë të kejtë su, për i bojnë, sukur që ka për i bojnë i padishmi. Njëri i cili jale në fajët, elementi zhvillimit absolut, që të kalonë mrapa, si hecaj të, të para, a ka mundë si mu përgjitë? Që shkonë para ajë? Njëri, i cili ka pas një arë 40 hektarë me një vend, edhe ajo e ka majtë gjallë familinë ati, kure kanë pënu argatët. Sëtë nuk e pënojnë argatët ata, a mush me bari dërinë punë, thojnë atë mërdilafqët, thojnë atë të papundë, toka qime në alonë, mas toka në ala. Të parte ative, kure pënojnë zhinaren, e mushin hamarin e vetë, edhe hamari ku i shive u mushke. Ato kishin me hongër shumë, edhe ju i pëshin qeherve që s'kishin. Ato da ishin zë qatë, edhe da ishin dhona vulletare, sa arative keshke. Arative bajke shumë bere qërë, ato e punojshin arën me shati shumë herë, ta shti këtë qërë nuk përpunojnë arën përdojnë, po neve përmena prish, kështu toka në prishin. A lustat në këtë botë ta një bolën për to, kur kështë ka liftu për qilë. A keni një dikush që a kap një popull me një popull tjetër, unë për i du nëllë në qilë di miljard hektarë. Edhe ajo e ebja. Jo, kejtë për në tokë, të evaditmja për në tokë për fjalosën, të meja për fjalosën për, për në tokë, të uða për fjalosën për në tokë, të bacja për fjalosën për në tokë, të kufini shtetit për lafosën për në tokë, kejt punë në gëtë dujo përbohen për toë përshkakse për në qilë grunis mellët. Edhe ndeti me laps nuk shkryot, ndeti hezët me anje, a ma a gje nuk marot vizatim, a gje nuk karton planët, nuj nuk shkryot, kejt për një tokë, a ketë Allahu qëllë gjelalu desni që i talen më pak se ujtë. 25% i tësat i të ashtë tokë, e pra kejt ajo që i ashtë qëtër, e këa e mëni nëjt 70% a tjeku të faktikish skemën zime ndër të u shpijën tëmën a tjeku skemën zime i qitë temel nëjtë tësat, më pak, tëk fa në Qurani kërim suratër Rahman wa lërda wa dhajëha lëlë anëm tëkën e bëna unë që jëtë jeton në bëta fa hua lëdhë i gjëgële lëkëm u lërda dhe lëhëlen unë e kamë bëtë tëkën shpijën tëve me kamë e uluju Fitoni yu ati Disni yu ati u varostni prej ati u ngjall minha xalaknaku prej ati u kam kriu u fiha nuidukum prej ati u kam unzir u minha entakum u oksi u minha nukhrijukum taratan okhra eden i harkam unzir prej ati farpagaf in deru ari jawab gate see need gian volket to you and go to volket to gian volket marit Në këtë besat që alirë dhe avon në këtë toke dhe fitorët asoj beset, janë këtë toke. Po kejtë traltit që janë bo, janë bo në këtë toke. Pro në këtë toke do kanë, ben, kanë nejtë me sikë, e do kanë traltu. Në këtë toke do kanë punu drejtë, e do kanë bo me hilë. Në këtë toke do kanë mësu, do kanë dasht me ti pa pësuriqë. Në këtë toke do janë zhvillu, e do kanë mërë, si na. Në këtë toke do i kanë pëllu të ratëveshë në Prak po e të eki, një fjali të poetit Islami të li dha tërgjun në gjata Wallen të sluk me thalikëha Fa in në sëfina të lam të gjri alë ljëmësi Fa ti po dënë me shpëtu për rrugët të shpëtimi të pëjkap A nije fëta nuk hëthin të dhap, hëthin vetëm nuhi Do me thonaj që i dënë me anije me bu me zonë pëshka Ndëjti bu me zonë pëshka Jun të dhap me anije Pa po i donj për donj këtimin, po e don po lirin, po s'pa i ka rrugë të lirisë. Po shafond liria po e qeoana më për robëni popullor. E nuk ka luk shkon ania anthat, po ajo shkon ujë. Sot okay, anina për robëni po po për robëni. Po për robëni po punoj. Edhe prap po thoj po, po për robëni po punoj. Tritjet doin me armas, apo e doin njerzit në anë jetrë. Për gjithja jo, apo e shpionojnë një një qëtërin, po, apo e trasojnë një një qëtërin, po, apo shesin edhe poblejnë pazar me hile, po, ato po shesin edhe poblejnë pazar me hile, ato po e qesin lopën e vetën të cilën, prea sa i tomël kanë pi, po e qesin pazar, po e shesin bërën. E ta një pare të asaj lopën e i gjojnë shpi, edhe, edhe i hanë ato. Apo i shenë hajwanin me haram, ever take, po i shenë hajwanin evat me haram. So, Men akele lukmeten min haram, ku shenë një kafshat haram, len jëkbalë Allahu minhu sarfan wala adla. Këtën ku shenë një kafshat haramit, farzë dhe nafilja kabullë si bonë. Ku shenë një kafshat haramit, farzë dhe nafilja kabullë si bonë. A po pinë raki gjemë të tonë si populli? Po, po pinë raki ato. A po blejnë edhe po shesin drogë ato? Po, po blejnë edhe po shesin drogë. A po kanë dëshirë me fitu? Po, po kanë dëshirë. A i durë në, a shkona në në fatë? Nuk hëta në në fatë? Inderuar i gjemot, inderuar i vlau i dashur, o gjemati gjumosë, فو يستغفر الله ما مو باش فو يستغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم را توب الي فو زت اون كاش ايج كركوا غوت ميراكيس عايشا مزمن كانشكومه فال صلاه الجمعه فال ما مو كور فو ين برونا كفشاط نهارا من تسبيح هانر سميته مي مو كور Po falma atë. E nëse ke pini got pive në jetën tonë, e ke për borxh me i lut Allahut me ta bë faljen, edhe me kusht mos me fikur edhe një gotë, një gotë për i lanxhëve halal e ke obligim me aldhën të varfërive. Me kondrevler e ke obligim. Kthao. Kthao jo duaj Zot. Kthao ze meksit bjen mirë. Mos e vazhdo. Kthao ze meksit bjen mirë i ka një një vjetë pak ma pak se si një vjetë të Ramazanu në këtë kursit gjamiës tham popullit ton kam ju dirë gjaku shpejt kështu tham po gjëmation e latëherë dhe sot e nesë e ka si zakon mengu në si hatin vajz kash mengu të gjamië tham atëherë popullit ton shpejt e shpejt kam ju dirë gjaku edhe banë në pikën vetë të samë që ja abet për gjëmatin gjami pësatë u tha Rasullullah <that language> ma feshe fi kaumin i zina illa wa feshe fi himu lkatel tha sa ti derdhe sa popullit umetit tem kur ta shtojnë zinan në radhët e veta ative gjaku ju derdhët ative ju derdhët gjaku atoja derdhin gjaku njëni qetrit مسلمون المسلمون الميت فرسول الله عليه الصلاة والسلام مالتقى المسلمان بسيفهما القاتل إلا والقاتل والمقتول في النار فمسلمان أذكرت عن بيزين يعني جاتر إفرامي إذة جربراس جهنم فانيا رسول الله Ha dhe l'katil arafna, fa ma banu l'maktull, fa këtë që po e mbitë për e dim, po i mitëmi, fa i nëhu këna harisan hala katli sahibi, fa a i desh di ta mbitë këtë qëtërim për sëreboni. Fa të ditë musliman, kur takohen zërmë gjëhënemi të hinkë, kur takohen ato me armë për derdhin e gjakut një një qëtërin, s'ka nevoj, as që ka mundësi, dikush dikan me limu për koke, mi thonë po po, Këta e di, më mati andi, hetë limoj për koke pak. Në kemi limu për koke shumë. Në i kemi nu njërzve akëll fort në koke, më doko se të dishe ku i të fundit. E po si pra i kemi nu? Hala, jemi të nu njërzve akëll në koke. Hala, ja për shembul, më hoqa i jo të filit tash ashtë të të botë dërës. Aja ashtë njeni për njërzve që gjëmatit veti venë akëll në koke. Hala, ja për shembul. من جميع كور دال مي احوال زيماتي زوماتا نमाज الزوماس صوت كسطو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين اقرئك ادى صوت ات النساء صدقاتهن نحله ايتك نور ما في الهوم تسور ما في الهوم القراني الكريم برمه با نमाज الزوماس تمام اي زاد واديه مسلمه الى اهله E kënon këtë ajet në kuran, edhe ti me këtë ajet në mozit të mandë botë. Del t'i pijumohë edhe në mozit e këtë konsiderum të Allahu që në gjelalu. E këja ajet që thot ka thotë ko? Që ka thonë Hoxha në këtë rast? Hoxha në këtë rast ka thonë, nëse njoni prej njerësve, e mit një njeri qeter, duhet me mit këtë gjalin, ka thonë Allahu në kuran i kerim, si ta këtë mit atë qetrin me kajsë para gjamiës. Hoxha këtë a përmë kë Kur qëkuje me pajtuat njëri në limona, gjithë dhe pash zotin, këshire kështu, le ma thonë pak ma këtë omë këtë. Po nëse pahiri, dhe dhënë e dhjetu. Al-Musallama ila ahli, një qind deve, a i që e kam bytë, këta dhëtë me avonat i të mëtëmit. Një qind deve, rafsh një qind deve. E hoqja pra, ash, do pësu atë shumë, s'ka mundësi me i zonë gjëmatit vetë, Kër të vinë me therte dera hajte me pajtu, më i thonë povi, ama me ata jetin shka ta kam gënunë mirab gjumonë. Me ata jetin shka ta namazijot mas mu e të ka bët aman. Me ata jetë povi, apë e bandi kush? Jo, e di pëse, se muslimanët për me bo belan e gjojnë në gjungël kanunin, për mu pajtu të këte leka. Për me bo prej gjungë lebin, për me qregullu rasin edhe njerëzien edhe mesin e njerëzve, a për mu pajtu me kanunin e lekës. Për mu pajtu me kanunin e lekës. Një qendeve, një qendeve bojnë ditëshinë e petëdhët mi markë. Jo njeri unë me pagujtë, asë gjakun, domin. Me pagujtë sirjen e ligjeve të allahën që e ke urzu minaren matë bukur në këtë botë, që ke urzu ndërtefen matë mirë, që s'ka ndërtef me mave njeriu, ashë absolutë, ashë jakë mbitë Allahut khalifën, jakë mbitë Allahut zavënsim, a i fa njeriu zavënsi e më tokë. E kur pra, kur dalë një gjaliri me revolë, Kërët dalë një gjariri me revolë, edhe a i mëndonë se kërët hece me revolë, ma burë pa ka boni kashore. E në vendë se me hece a i me lapsë, në vendë se me hece a i me blokë të noticeve, kush foli hajrën këtë dunjot të ashenoj. Ta marën, të shkrujnë mendilë se Allah u kishë sonë, kura një kërim, është një gjanë këtë botë, e ka emnin civilizim, edhe ngritje e një rjutë, ajo e ka emnin sjelja e mirë. Fa Rasullari së E s'kalu ma ju dhau ale l'mizani jo me l'kiamet i khusë në l'khulluk, maran që i vëhet në kanarë ditën e kiametit, s'jelja e mirë. Ajë tha, s'jelja e mirë. Nuk tha, revonën kush e kam atë mëve. Tha, nuk tha ajë kush amma qardarë. Nuk tha ajë kush livdovë një një qetrit më shumë. Inderuar i gjematë. Na une prapë për po këthejme për po thëmë. Na për nojë më akëllë në këllë një njërëzë dhe për thëm A shka gajnë, shka gajnë, ti që punën, kështu pëjësojmë po një janë i qetërit, këshillat e tonë janë hajtë ti, se une jam mastije, më s'ki gajle. Une jam mastije, po po, une jam mastije, kështë i fatë ati i qetërit, që ai qetërit që i përëndë po dëgjënë këtë fjallë, ne ta di e shumë mirë se asha i mastije dherit bishtë e ndekë. Dherit bishtë e ndekë, kështë a i zbe mastije. A ke për këta argumenta, po Allah unë kur anë i kerimë sa Bismillah, rrahman, rrahim Ka mëthali sh shëjtani Idh qala l'insani këfër Së djali Kër i thani jëri u të banë këpër Thu i s'ka zot Tha falemma këpëra E ki kër i mëndëgjëjë atënë Tha shëjtani hajt shkërshëti Fë nëkësa fana alë aqibëjëhi U këthi në dhruge në vëtë të këkar Tha inni akhafë Allah Rabbal alamin Tha unë tutë në zotit Shëjtani Tulet jot nazot, ta tijaç koshti, e tamam ukrim me ti. Ukrim me ti. Fa në luftën e Bedrit na ka zaa alaqibey. Falemma tara al jemaani naksa alaqibey, qale inni ara ma tara ma la taru. Në luftën e Bedrit e fruni e Bughelin, deri te lufta e Bedrit, edhe e solli me ushtrin e vakt për ball, ushtrin e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për ball ushtrin islami. e Islamit, edhe u pa di ushtrin e shejtanit e Bughelit. Dgjoj. Ndë gjop Tha unë shka përshot Ta është ti nuk përshet Tha unë shkova Këtu i tha Unë shkova fat, Unë thola ti e tërë të shara Unë thola tërë të shara Ta është ti kështu është në gjedja vlazët të ndëruar E një machin që i sharon druna Ingre drunat vet mrena Ishtë ti në drunat vet Ti faktikis kërë qënë një drua ti Edhe afron të shara Aja në gjeta jo edhe ti si të dusht dilë maton sharrës prite, ashton është kanuni, me dalë me prit maton, sharrës piketon mos ka nevojnë, shëjtoni muqës të e banë, të erit e sharrat bjenë, kur bjerët e sharrat i hekë djurt, a i s'don mu sharru, a i ka dëshirë që ti të sharrosh, a i punon që ti të sharrosh, e piti e qertën e, a letë fe marojnë, a parket marojnë, a patos marojnë, Ndoshtun falni, ndoshta m'hrojn podkerrit, ndoshta m'hrojn kanota, a m'hrojn kujat radhnishtave, abisht drapli, abisht kose. Kush je se ti hi sharr, neva jo pun nuk na intereson. Neva na intereson ni jo, çit ti mende jajsh, em mos lejojsh me çu gjert ter të, të, të sharra. Mos mos jap kshilla. Ku a bo ketch për mua bo ma ketch. Po jap kshilla ku a bo ketch. Më njësë me ubo mirë Më filu me ubo mirë Nëse dënë me uboj civilizum Po hala pandod problemet Ka mundësi me ubo mirë Hasë me lapsë Hasë me blokë has. në gjepë Me lapsë në ketë botë hasë Simbolizojë shkentën o diturinë O civilizimin Se me bishë ndorë, me drunë ndorë Me hekerë ndorë Allahu gjëlle gjelalu në ka ndalu Qëka në thaneve islami jonë Sa oti, a din ti si musliman me shka e meriton xhehenemin, kto i nderuarin a ka mbsu. Ka thonë a din ti si musliman me shka e meriton xhehenemin sa joja rasulullah, sa briskin e xhepit si ti ai për muslimonin katej. Ka, ka në brisq xhepit të zgledajmë na për mollat edhe për dardhat, ti çelët, ata çelëm, te ai si ti ai për jati çetrit katej e ke meritu xhehenemin. Po e etutë. Tha, a tehin ka ti Tehin ka ti, bishtin ka aj Kur tja i pësh, na jemi këto Që kja është civilizimi jun Kja është shoqëria jun Kështu na jetojnë me zveti Ama në kur i zgatëm i njëri qetrit Në kur i zgatëm i njëri qetrit Dhe i kaldojnë se unë jam Kur samu në ti, se unë jam majmallë se ti Bisë në ketë moment nisia konsiderom të dheqë. Konsiderom lirish shëtanë. Konsiderom lirish anëmikë. Konsiderom njëri që së po du. Konsiderom njëri që me dëvartet du me të qutër të shara. Indëruar i gjema, civilizim është botësi. Civilizim është të jeshi butë, jo të jeshi ashtëpër. Jo të jeshi vrashtë. I, vrasht. I civilizim dhe të thotë të jeshi butë, të, të, të jeshi but, jesh marë. Të gjithë sillen rrafie, njerëzit kanë të vë mua utakul me ti. Njerëzit vinë të këshillojnë çka të bëjnë në filanvenin, aty ai i mirë po. Kur kur të thojë njerëzit, jo, ja jo, mos fol me atë, helbet çan. Shko në laborator i bëna analizë gjakun. Bëna analiza jemi nëna se sigurie, elementet e gjakut si kanë rregull. Ha shko në laborator, mëni herë. Ai laborator jasht namazi jumës është dërë si gjumës, është hidbja, është një sihat, është një venë ku folë të hoqë, është një tribunë ku matë, a tje ku folën fjallë të mira, shko hinë ati? Shka të bajë ati unë? Vla vë jemë, të thonë Rasullullah alesatë u sëramë, el kulubu, bejnë e osbaajnë i minasabi rahmen, të thonë zemrat janë me zdigishtave të Allahut, i rotullon a i si dënë vetë, jo kejtë ditët janë njëjtë, jo kejtë sahatët Ndoshta diku shpineve n e ket xhumane Zotit nuk i ha koka llaf hiç, po xhumane tjetër i ban fajden i fjal, se ajo e xhumas tjetër i ban zemrës aty ta mën. Ndoshta njëri praneve n ket xhumas Zot dashbo faktor kjo xhumo, po që namazi mal nuk permirsou, e kështu nea permirsou ami. Uqit sanatet janë njëjt. Ndoshta diku shpineve n ket xhumane Zotit nuk i ha koka llaf hiç, po xhumane tjetër i ban fajden i fjal, se ajo e xhumas tjetër i ban zemrës aty ta mën ndoj është të njoni prineven këtë gjumos o da është bë faktorë kjo gjumos ki në mazi malë më përmirësu e kështune a përmirësohemi këthemi të ajo që i pëna jetë lakmi po thoi më kështune brej a gjemen filan popullin që nizet vetë s'kish pas belahic u mashtru u mashtrum të popullin qëtër thëshin e në vërvogja qatë shumë e ka regullu në Shqipënia gjeh që 14 vetë mos ka vrasje iqë kur kur të rkanë se kam bitë edhe shka kishmejë në Shqipni pa bo kur desaj veç se thësojnë gjemoti Shqipni se shheduan la ilahi la Allah ua shheduan në Muhammed al-addu dhe Rasullu këtë qëtër në ashtore së to e ka bëgjën në të në që shka përdo më shumë a e në mërhojë e përdojnë vrasje ama a i se li ke përdojnë për ditë ka përdojnë kërdojnë vrasje jam pa të nalë qërëve vrasinë a më vetë e për dhirë vrajke qënë e njerëzit e ati që i vrajke a edhe ka 5, ka 6 i lidhke me zhingjire dhe me drina e me nivori i voroske për i ndzirën tash për i ndzirën tash e kjo ishte kryp e odh me në trunin e njerit nbyllën kur gjojnë që tërsen i ndëruar i gjemot o besimtar, o musliman atë kamet me rak me qeni i civilizum mundësh me u civilizum për një minut Dalashe ka, nga bime kara ato shka thojnë shti neve edhe 150 vetë për na duhet Neve ne për me ungrit nalët edhe një sekonda duhet Se na më nejmi musliman Neve ne një sekonda, qka bojmë na? E durojmë një një qetrin E durojmë një një qetrin, numër një Kërsojmë e durojmë një një qetrin Kështë e ka rafin më ungrit Thojnë shu i ti se kishti ban sabër tja hi Ja po kjo bota shë vështirët i dhakila lahut takillaha e khadethu l'izzet u bilhithëm sa në kurani kerim Allahu kërti thujsh tut ju breti Allahut a e dhe qash qartë të thotë pëm tutën të tu, thujsh tut ju Allahut a, a i kujton që ti pitu të sh edhe ma egrë sa Allahun kur anë bostë sa, khasirat dunia u e l'akhira sa në këtë raste ka ubë dunionë edhe a pra, i retin të djetë pra, banu i durushën e të në shkatë bajshë pra Mosu dojë për gjimës, do të durushëm e do sulmu së durim qarëve Banu i durushëm, po të adhishë sa durimin që po e banë ti Ke e qefë me të me bo dhe qertë Ti të adhishë pra sa ke e qefë me të ranu, divush me lafë Jo, kjo vlenë për qetrin Allah u zanë kur anu i kerim Mosu mos zga dorën në pasunin e qetrit Pra i ka zonë dorës teme Mosu zga të pasunin e qetrit Çi kjo fjalë përdorën tona, vazdon. Po çi kjo fjalë vazhdonë përdorën tona. Pra, pas unia jota asher e ajo e mbrojtur edhe e mbrojtur nga dora ime. E jemi aj drejt për drejtë janë mbrojtur nga dora jote. Zemra jote ka shembrojtur nga fjala e ligje ime në të njëjtën kohë vazhdon që zemra ime të e, e, e, e mbrojtur nga fjala jote. E tani au kintë, ajaniizmi ta aplikojm këto. Ai shtim kanë implementimin e jetës së përditshme më në mënyrë armë civilezuar mbot. Kujtojnë të se për më civilizu, dhëtë me ndru kejtë këtë sistem, e dhëtë me prunë sistemin e qetrit, e dhëtë me mësur në shkollë të klasa parë, të në të të vetë, të në shtatë vetëqera, të në dhëtë vetëqera, të në pasë mëtë vetëqera, e kër të bërë ata i shkencave akademike, akademik, aj i civilizu, më be? I civilizu, maja po. E për që shu civilizu, aj? Aju, aja i civilizu, se aja ës Rebel RST klase Mundot më jeni akademin rebel. Edhe pa tha pa thie problemi mundot më jeni rebeliç, pa thie problemi. Ja çish mundot më jeni, mundot më jeni munafik i klasës parë. Mundot më jeni tradhtari i klasës parë. Një popull për një sekond mundot më tha thos. Mundot, a ka ndodh? Ka ndodhur 100 herë in history. Mundot më ndodh në këtë botë, më u fal. Mas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam 10 vite me ralë Pinë vitin 630 di dhe, Deri në vitin 630 di Në të parin safë Me vdekje në gjehënem Po për gjithmonë në gjehënem Kus nga ki? Abdullah ibn një ubejim një selul Abdullah ibn një ubejim një selul Gjemati për nga merit Në gjamiën e për nga merit shram, Në safin e part A ti në mëz Ama në gjehënem për gjithmonë Kur gjennet Asnë e heri Asnë e heri E po që ishki Gjemati për nga merit Po, po, po E mirë, njoni që ja falë mas prega marit i ka pas disa defekte, nxë nëmë për gjithmonë, e ti qishë po mendojnë aji që i sotë për shemblë, prej t'jallëve që i sotë, kështu sotë? A jem musliman? Kytë të hatës në publikë, a jem musliman, sotë, po jam musliman. E po përses po vendë gjami, e qëtash ngo ki që që ashtë i civilizumë, që ashtë i ndërtumë ki, unë jem musliman, por me kultur krishtere, për izat zotit për jupis në emni në Allah për jupis në thejmë mu e jo dhe një hosht që të rekengur një zëp e 5 vitën kursit gjamiës që kalon zorët edhe brit e organismit edhe shëndetit vet të da është ti me ditë shumë po du me të pyt qëka është që ki muslimoni me kultur krishtere shfare haki e ta është pra une e di që ti s'ke vakt me mu përgjigja me përja është me mu afru me më kaldu që isha kam qëf A unë të asë për të kalzoj, të në ti kalzojnë kur darë në pijamie. A ke pa pat ligjanë me erë peske? A ke pa? Mije, pra. Vrejko. A ke hongër dhe lihere njëtën tone? Helbet njëtën tone? Mjollë, shka i vjen e rrahi? A të ka ndodhë kjo? A të ka ndodhë kjo? A këngat dhe njëherë prej degës dërë të pjekun mirë e ratë rënda filikarë? A të ka ndohë dhe njëherë kjo? Mirë, pro. A këngat dhe njëherë prej degës dërë, të pjekun mirë e ratë rënda filikarë, a të ka ndohë dhe njëherë kjo? A të dhe njëherë dhe njëherë, mi ardhë erë gjenë nëti? Jo. E po këto atë bashkohën qëto? Këto nuk bashkohën, apo? Edhe kumpirë. Edhe kumpirë i nëzërën Unë jam mosliman Po me kultur krishtere Qisha që kje? A ka dikush mundësi Me ma zgjirë këtë problem E, mesin ton Bëgjit, bëgjit Tur që ti thujt Ko gja Të mdhaj, kokë mdhaj A po pris E u dhe që ndoshta një popull Ani skajt një populli Janë mosliman Me kultur krishtere A më në herët bi Shka sponim në këtë botë Shkas do të mimë këtë bënjo Loj loj kripe do t'i qitët këti miskinit Në tru qi ka arë në mazin e gjumonës me falë E do t'kujtuje kise edhe kjo më bandi kuna ma Kire e i mara Na anise kuptojmë na Nas morim vërsa aja palësa aja i meqëm Jo aja dishkash Aja krishter me emnin musliman për sën përta thot Sën përta thot Këta e kalon me t'a thonë thon, matanena pak Kur të bim ndër shtesë na musliman s'ka nevojë me koha ditë ta thot. Unë jam krishter, me emën musliman. Po son pata sot po pata lim pak. Ash në Turqi thojnë sanaja nisenit. E thojnë sanaja, i thojnë ja, nisenit me li bukën sa bale me çku pak malimush, me hanger me trunë apo jo me bardh, me hanger me trunë pak me kollaj, po un, unë jam musliman me, kur, me kultur krishtere. A ditse Se ti e ke thirrë më thon çashtu. E ke thirrë më thon çashtu. Se ti nënse më thon Adiska, mafije musliman me kultur krishtere, na patlizona vetëm me kripë, me mjol kurthi si kimjon. Lurajdes ko. Te ato shka e ka të njëjtën kultur, ti thon e ban këta, se ti e thon gaboj, thon e me, bo, me bo këta, une gaboj, me gaboj këta unë gaboj. Marrë. Jo, vllavë jam. Ti ski, s'kem djenje më utrazu më thon, "Ej, Kusha ki që është musliman me kulturë, shkautet dhe mudheq muhe, kusha ki njëri. E pse me një jote e banë, këta e di pse e banë, se ti su, që a i shka banë në në në shka, a i shka banë në Gjermani, a i sa në shka, që su su, që su ideja e jeme dhe jo që, ato Gjermanë, bejle, Gjermani, që i bëllë Gjermani mu të të me konë shka, ati haronë, kejtë, se Islami, Allahu, Islami të të kam su, ja njerë, njer Ja janë musliman, ja janë shki. Një një për të djëve, ja musliman një ja shkot, di, s'ka të djë, s'ka të treqë shqip. Thot, është edhe një kategori gjetër me muslimanët banën bashk, e ka emnin munafikim, e ka emnin munafika. E fko kushtë të dalin, insha Allah, këto janë ato të për të silësa Allah në kur anë i kërim, e levinë e kulunë e bjathuahihim, ma lejë se fi kulubihim. Thot, këto janë ato që ka folin me guj, Ba me gojë qeter, me zemër qeter Këto vine falin gjumohë ndoshta Ama ma zdrek e shkojnë qeja rullë me një kafe Për burni mu bo bura pi një piv Mu bo bura Këto vine falin gjumohë në Ramazanin Për mu bo i shëqnushëm i lujnë dë kata Për mu kalzu i shëqnushëm I emancipum Si gratereja qështina përdovene Islamën e Egyptën të qi e ma thonë këtonë Kur të hetin për së kaku, Madona hetin për së kaku. Se janë zanë të dhe modës Madonës, ama interesant edhe qëtëra ona prezente, namazin e falin. Edhe namazin e falin, edhe si Madona hetin. E qka u bo pra? Sa Allah u gjëllë gjëllë unë, kur anë i kërin pa i kuroni, për kur gjosë kalonë pa folë, fa, në surat të lë bakara, në faqën e parë, shko të shpijë e le djojë shqipë, fa, i dha lëkun lëdhina amën u kalu amën kur ti takojnë musliman e thë në imi musliman që në mozën e falasht e falak shumit u e dha khala u ila shëjastimihim kur takojnë me shetën e të vetë thë në podojnë majgare me hoxën së në me juvehimi shtikshire edhe a gjë pashku pak së pëpëzhen a gjë këtu o thë në gjë edhe të maton pa u përzi pak së pëpëzhen e mirë me hojë të i dashur O ti që meritor respektin të unë, atje këtu pahit pak së pëtë zë, këtu a gjë pak pahit së pëtë zë, e ku pëtë zë? Kë e ke, kë e ke vendin? Radhetu, radhetu do, o oh, dhëllavë jam i do, radhetu më se ka arë koha me u radhit, ka arë koha ti me thonë, unë jam muslimën, kër jam gjami, Unë jam musliman, kër jam këjshi Unë jam musliman, kër jam pazar Nuk raj, nuk vedhi, nuk, nuk trafsoj Unë jam musliman ngurbet Unë jam musliman mramje, natën, ditën Qatën shokësha i kam ditën, qatën i kam natën Nuk kam diloj shokë Njerëzit ja janë musliman, ja janë shkije Ja janë qafira Ndri shes jam, tri, tra dil, tri, Diloj janë, nuk janë tra loj U kri, Allah në kërën tha Farikun për gjanna O farikun për sajër një grumë gjanna Ti një grumë gj Edhe u kri, radhitu, mës Shka ke ajos Spodzeve pak Shka spodzeve, o, oh, hajde kal, shka spodzeve Po, po jam deputet be vlobe A, be hosh, be spi, dini këto Këto gajle hala Aj plako, aj qetë Tho gjokë qërë mirë, në regull, në e di mama Ti halas ki hiben ato dirë me Po agje A po do të kalzojt i shka Edhe po të baj Benë zot Se nuk e kë Po du me të këthi, me të bodim dhe të të vjeqar E për dit me kalu në për dir Ti së një sos, dirë të mija ka kam ka përdiu Mo së një sos, ish, se unë kam kalu shumë dir Ato dirët që i kam këpua halam ma qina se më ka shkel me vagona Veqa e së pëqerat janë bo kejt mo Si së një mrinë mi kalu dirë të mija Po si dhera par, elhamdulillah Si e mramja kallom sendërën e parë si mra në peri këtu. Es elusim Allahun që së bashku mos ta ndrojnë derën. Së bashku mos i ndrojmë dirt se ndrimi i dyrve as e laçi ndëruar i xhamit. E ndëruar i imi. Nuk mundesh. Nuk mundesh. Allahu Jellaluhu el-Kurani Karim na ka tek charkaton wa'ada Allahu alladhina amanu sura an-nur. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum. Wa'malu ssalihat. Le stakhlefenne hum Fil ard Kama stakhlefën ledhine min kablim Unë kam premtu Ka thonë muslimanve Me ja u kështi letrë njoftimin Kështu ka thonë kurani kërim surët unur Allahu Gjelle Gjelalu -Gjell Kam premtu muslimanve me ja u kështi letrë njoftimin Gjegan hum Ama ato ti plëtësojnë do kushte Ti bojnë do pun Cëllë të pun ti bojnë më njëherë Ta morë me letrë njoftimin tonë Pe Allahu Gjelle Gjelalu -Gjell Sa وعد الله الذين آمنوا منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله فولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضع لهم هذا كم يوفرزوه كم يكمقول نفانا فات نفانا الله تداشر اسقاممون أسبس آفر مما يعفروه كركوش بأبراك جاكو لذن دارنا تيما أسمع أمور لريتا تيما كظن قراني كريم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضع لهم të thëmë ku shtëmë ka ja thëmë i badet më boj. bojnë bojnë i badet jo am namaz, am karta jo am, am, am gjumon, am një piv, am pakraki jo dhe muslimane dhe arab jo dhe muslimane dhe zino jo dhe muslimane dhe namuzi hu jo dhe thëmë i badet ja jo dhe jë abudu nëni le ju shrikone bishaj e së njofin qëtërzat vash muhe kur të këmë nevoj me lip ndihëm e lipin prej muhe kër janë smut kër janë të onë kër janë shnosh më falim nderojnë mu kër janë liri e njofin Allah kër hinë burg e njofin Allah e sa një bërgë një djetar islam ishte i burgosë dhe dhimë dhimit dhaja ka dhe kërën burg moti, moti sa në qishën njën vetën burg kështu sa në qishën njën sa të më falim sa në si e njëve vetën të orë të burgu a i sa si kur kur kam shku me vizitu një dikan, sa kështu, sa po mrejnën burg, sa të shpenin vetër, sa e atikaf, e atikaf i Rabazan, dhëtit dhe të mramë, që më shenën njëzit në gjami, e atikaf shka dhe të dhëtit dhe të të mramë, e Rabazan në njëzit në gjami padal, sa me thalu il, me thalu muat të kif, ke me thali sagirin e rababi kebir, sa e atikafja asukur i voglin dërtë modhët, i sa të slu i piktu papap në Ven një fukarate dhe rajote Edhe thot kështu Ja ti mi ja mua një miljard Ja ndërë më kije Kështu të thot Në ndërë më kije E ti shka i banat, ato, e ban ati E ti të i, i, i baron për dika ato dhe jaja papo E ti ka për Ramazan Dhe dhe dhe të mra me njami këtë kuptim e ka Në alë është i ndërën e Allah Dhe i thus shona për këtu për madhon Shka për talipi Kërë jell, të biti, thët në të arifës, Allah u Gjellarë, thët merë, shka pëdo, hef, meri, këjtë, shkot të shpia. Hef, meri, thët meri, thët ibnit e mija, burgin që shpë doken burginë, thët i kefë, Rabazan, thët i kefë. Thët i kefë, thët i kefë, shëhët, thët i kefë, adë, thët i kefë. A e për dësht të shpia, ki për dësht në, a i smut, a i gje ki, smut, këton, thët, thët i kefë. Me A ka një gjall, apo a ka një musliman që këto koncept e kështu sot i koncepton? A ka një doma qinë shpije që qi e vlatë të vetë sot me kësisin shaf? A ka një doma qinë shpije që qi e vlatë të vetë ka njës me i shiqu me kësi? Jo s'ka me shfarësi, pra. Unë e kam, të më falim, unë e kam një gjallë, jo pëse në gjallë jam hama pashra zotin se ka kush ki gjalli em kja ki i joti unë e kam një po nuk ka kushë diskashon dhe shpashra zotin hama mole ki me gjedikon dy u banen edhe i tretit edhe i katret Mara, a kini pa po mbura se s'pukat gjem të këshi si pas babave si pas babave s'ka pëkëshi e pëse s'pukat gjem të këshi se jen të qiqum edhe definum me gojnë e babës A i definojnë me gojnë në librit Allahu zhele zhelelu u gjemë të të nëna. A, a i shtimë në rëngenë në Allahu të i këshirim shfarajnës? Shfarajnë ato? Shfarajnë ato? Shfarajnë ato? A i shtimë babat në rëngenë në Allahu zhele zhelelu? Unë e bona i gare një herë i thash një babës apo të në gojnë gjemët. Kështu i thash? Apo të në gojnë gjemët. Ta po mirëtën? A i kujtoj kështë jam të e vetë ka pra, pa unë a i gale për marish në të e vetë, a për të ngujnë gjemët. Kujtoj që jam të e, a kam qitë ka qetra onë. Ta është mirë dhe gjemë të për të ngujnë, në regullë gjemët du të mengu babën. Ta kujtova qimë bakit dredhut ishka. Pak ma vonë, mës disa ditë vezateta, më gjithë gjojnë, ta është a për të ngujnë baba, a për të ngujnë baba. Ta për të ngujnë, ngujnë baba. Edhe baba du të mengu gjemë, gjallin. Du të mengu. A i thotë o bab, blema një mësaf, ti du sh mengu më njëherë ata. Më njëherë. Thotë o bab, a ki një suret ti qidin me mamzu për menjën dhe në falna? Më njëherë du sh mengu. O bab, a ke ti një punë me ma gjetë mu e qko i ta punoj? Më njëherë du sh mengu. Gjallin du sh mengu, se për e lipë një punë. A ke një mjeshtë e ti me ma gjetë, ta marë një zanatë mirë, du sh mengu më nj A ke një mësus të privat me maplu të shpija për nëzet marë koren, me mësua i mua matematikën. Dush mengu me një herë, dush mengu. A ma dhe gjali du të mengu babën. A pështë edhe baba paska ku mengu gjali. Baba që tëra liru total. Të pështë gjalë, të pështë gjalë, a gjali i ka babës haka, baba i ka gjali takë. Jo gjali i ka e po, po edhe baba i ka gjali takë. Ma shumë se gjali babës Baba i ka gjalit shumë hak. E shfar haku bre baba i ka gjalit. Baba i ka hak gjalit veç bukës edhe veshmafjes, edukatën me amjelë dhe me nejtë mbi kukë. Gjali apema jote. Apema të ka ma shumë hak ati. Kush ka e dhe ditë ma shumë? Kush ka e rritë ma shumë? Kush ka e rrëthon ma shumë? Ti mjelë një fidanë në borin të në dhe e rrëthon me thera dhe me hujë. Mësë më ukryjt hajlandë për ta. E mirë një fidant blinit që i ke melë më borin tanë dhe i ke vu huj për çarku më skruhen hajvan pëse se rafën të i gjalin tanë më skruhen e dukatët e huja dhe tërbis të huja për ata po bile bile ja keshlu një qine për dhët kanola edhe ka qatë kaqore huj tërbis që po mbjell hoxan gjami edhe ata me ja hek a i njëher një avët për mbjell ato në dhët sahat për një mramje me ja hek Me a hekati atkashore unir edhe atkashore her çka po mbjellën xhamia aty. Ku është imuniteti? O ju tri. Kur e ke rivendos me faza ajo që u ngul xhamike ajo nya që çetra mbyll. Kur e ke vendosur me zonë motrës tonë atë televizorin në çelët e saatit të, 8:00 deri në të 8:00 e gjims, i ndëgjojm lav në lajmet edhe u krimet ato. Kur e vendos ke vendosur kët punë me botë? A unë nuk e di kur, unë veqe di se njëherë për njëherë jo, unë veqe me di se njëherë për njëherë jo, e po edhe kjo si tjetë civilizim, edhe qështu si civilizohet një popull, të manë në ka hongër neve dhejtë në në koqakin tonë ditën, në ka hongër dhejtë në në koqakin tonë ditën, o Allah i unë, po të lutemi me zemër për hirë, të Muhammed Mustafa ose ose sa i gjumohen mësë pari sotë namazin ka bundën e i bojë. Ne po të lutëm e që ne njeni qëtërin të ndërtojmë e jo të rënuj. Po të lutëm e o Allah i unë, për me na pati neve ti që shkej dëshirë, ne e bajsh të leti, i themi punëve të cilët ti kej dëshirë në të ibojmë. O Allah i unë, po të lutëm e që të ri, tonë të në kuptoj një herë për gjithmonë, edhe të në lejoj neve që shkojmë temat qera, pot lutemi ban jashtmundshum, tumshme që atë që tani nda bojn vepër e të liromi nat folim edhe tak ma ne që sta ka rasti me folt uvanu me një vend. Tu punu vetëm me një vend. Gjemat, ne I nderuar i xhamat, na do të i thëmi Allahu xhelal xelal u xelselun juban siqë me din sintun. Për sot në laj Fatiha nesër e keni selamën për i mezhlisit e hafizlukit i cili ka shkri prej ditës mart mërkurën 8 gjë, domethën pargjelle, ditën e mart kamet dita do asë në esër mas namazit drekes jeni tëftuar në pjesmarjen e këzimit ton për hafizën e re do më thonë do asë në hafizën e këtri nësër, në esër mas namazit drekes insha Allah u Teala po ashtu ditën e dil në dhvart mas namazit drekes pra lejmë rodi shpesh, shpesh për i thirim shpesh për i thirim gratë në gjamin për punën e një këzimit një hatë mësa një dishka edhe për ju thoi më saroni Po interesant, po po e ku po e lini tek puzë të po e lini. Çfarë marr burrënia e hapur të spija në dalin, gjithma e islamit janë gratë. Gjithma ju jeni 50% e kësaj fe, 50% për përçin janë ato. Nëse arrim që ato të na në kuptojnë ne, un po tham, gjinësat e burrave në xhenet gratë, uj. Gjinësat e burrave i shojnë në xhenet gratë, nëse janë muslimane. Se ti e ditit të shtëpia nuk i zgruush as çu falu. A jo me artër ta ajo bindes se po duhet më fal ti e por dit sot marrë ri. Ato e bojnata. Marë ri, çka u, çka ke ju jo tek këto. A porreni, a porreni shtritnë na kshalla, porreni seni loll në fush. A porreni shtritnë na ksham zemë jam kput apo. Apo e fshir ninxhas në ximz më të vën di, vë në, në 7 më të vë 3, 8 më të vë 4, 9 më të vë 5 tëri kuj i keni, tëri kuj i keni, sa numra i keni tërma se jeni këputa po e kuj jeni këput, nartjuf farat, kuj na kem, talaut e në mozi, kuna prej kuj po të një me hongër punut, nara, u këputët u lëdhës për me hongër bereqetin e kuj të ati që ka thonë në ufaj të ndëruar o besimtar, ndronë e jetër ndronë e sistemin e jetës ndronë e sistemin e jetës në familje Drohësë semileve u urdhëronin familja dhe ndalonin urdhërin e rënë zonën. I drejimi t'u urdhoi atë të mbyllë ai bllokë ai të mbyllë ai atë rrivin. Çka çka kjo jetë këtu? I xhetom disa pa anxhamin, poi lom disa. I xhetom disa pa poi lom disa. I xhetom njerdhet e fal Bajramin, poi lom të fal Bajram. I xhetom të punojnë fushën e lotun në shtrit, poi lomit në fushë i lot shtrit. Mesra pa në fushë pa të mfalni pa kërkuai falje apo tham, a kam drejtë mës me kurku falje hiç. Kam drejtë, drejt me thon, pa kurku falje. Edha hyjvan të egr han. Edha ato han. Edha ato punojnë, por obligime kanë. Unë që sith aurzo e lponton e i nderuar i ri. Ja u përgatit për këtë ditën e deri pa i kriq këto punës në bodalage ta për çershen e asaj që një dit një avës pëdal, mi, në ditë një javës po dal ushtarët e mi i kalkejt ka dikatësh apo i lajtë e po veshin a un kam vetëm një kat a di çka po i laj ato po duhet me ne mbyll territorën kto ishin ata që na kanë prit kto ishin ata që na kanë prit a bandë ti